ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי קטשה, ויעל ברגליו עשרת אלפי איש, ותע על עמו דבורה. וחבר הכני נפרד מקין, מבני חובב חותן משה, ויית אוהלו עד אלון בצעננים, אשר את קדש. ויגידו לסיסרא,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 ויסר אליה האוהלה, ותכסהו בשמיכה. ויאמר אליה, השקיני נא מעט מים, כי צמאתי. ותפתח את נוד החלב, ותשקהו, ותכסהו. ויאמר אליה, עמוד פתח האוהל, وهיה, ואמרת אין. ותיקח יעל אשת חבר את יתד האוהל ותשם את המקבת בידה ותבוא אליו בלק ותתקע את היתד ברקתו ותצנח בארץ והוא נרדם ויעף וימות. והנה ברק רודף את סיסרא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 על יבין מלך כנעם עד אשר הכריתו את יבין מלך כנעם.